ولا اجد فيما اوحي الي محرما على طااعمين يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحما خنزير فانه رجس fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayrillahi bih famani darr baghin wa la 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim qul sioni katika yale niliofunuliwa mimi kitu kilichoharamishwa kwa mlaji kukila isipokuwa kiwe ni nyamafu au damu inayomwagika au nyama nguruwe kwani hiyo ni uchafu au kwa upotofu kimechinjwa kwa jina la kuwa Mwenyezi Mungu lakini mwenye kushikwa na dharura bila ya kutamani wala kupita mipaka basi hakika mula wako mlezi ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu wa alal ladhina hadu haramna kulli وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بعظم ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ نَوَالَ وَلْيُفُوتَ دِينِي يَا يَهُودِ Tumeharimishea kila mwenye kucha na katika ngombe na kondoo na mbuzi tumeharimishea shehamu yao isipokuwa ile iliyobeba migongo yao au matumbo yao au iliyogandamana na mifupa tuliwalipa hivyo kwa sababu ya waasi wao na bila shaka sisi ndio wasema kweli. Fa in kadhabuu kafaqir rabbukum dhurahmatin wasi'atin wala yuraddu ba'suhu 'anil qawmil mujrimin. Wakirukanusha basi wewe sema, Mola mlezi wenu ni mwenye rehma iliyoenea. ولا هيذئ لك كذبه يake واو طو خالفو سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا ابانا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبورهم حتى ذاقوا باسنا Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhanna wa in antum illa takharusun wa tasamu wal-yushrikisha law kana manayyizu munghu an shiriki sisi wala baba zetu wala tusingali harimisha kitu chochote Vivi hivi walikanusha waliokuwa kabla yao mpaka walipoonja adhabu yetu. Sema, je, ye, nyinyi mnayo elimu mtutolee nyenye hamfuati ila vana wala hamsemi ila uongo tu. Qul fali hujjatul balighatu hadakum ajma'in. Sema, basi Mwenyezi Mungu ndiye mwenye hoja ya kukata. Na kama angelipenda angelikuhidi ni nyote ulhalum mashuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allaha harrama hadha fa in shahidu fala wala tattabi ahwa alladheena kadhaboo biayatina wal ladheena la yu'minoon bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'diloon mashahidi wenu wataushhudia kuwa mwenyezi Mungu ameharimisha hawa basi wakishuhudia wewe ushuhudie pamoja nao Wala usifuate matamanio ya waliozikanusha ishara zetu wala hawaiamini akira na ambao wanamlinganisha Mola mlezi wao na wengine Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah Ewe nabi isema, Ibi sasa sipati katika panapotoka mambo ya kuhalalisha na kuharimisha katika niliofunuliwa mimi wahi juu ya chakula kilichoharimishwa kula mlaji isipokuwa kitu hicho kiwe ni nyamafu kimekufa na hakikuchinjwa kwa njia sheria au damu inachiririka, au nyama ya kwani hivyo vilivyotajwa vinadhuru na vichafu havijuzu kula na pia katika vitu vilivyoharimishwa kula Vinavyotoka katika itikadi sahihi kwa kuwa wakati wa kuchinjwa lilitajwa jina lisilokuwa la Mwenyezi Mungu kama sanamu au muabudi wa Juu ya hivyo mwenye kulazimika kwa dharura kula kitu katika hivi vilivyoharimishwa bila kuwa anatafuta utamu tu kula na bila ya kupita mpaka wa ile dharura basi huyo hana dhambi kwa sababu mula wako mlezi ni mwenye kukufiria na mwenye kurehemu. Basi hivi ndivyo tulivyokuharimishieni nyinyi. Na mayahudi waloharimishia nyama na shahamu na kila kitu cha wanyama kucha katika wanyama kama ngamia na wanyama wa windao. Na katika ng'ombe na mbuzi na kondoo waloharimishia shahamu yake tu, ila shahamu ya mgongoni au iliyoko matumboni au iliyochanganyika na mafupa. Na kuharimshiwa huku kulikuwa kwa ajili ya kuwatesa tu, kwa ajili ya dhulma zao na kuziachisha nafsi zao wawezi kujilinda na matamanio na hakika sisi tunasema kweli katika maneno yetu yote na miongoni ya hayo ni habari hii wakanushi yoku-kanusha katika haya tuliyokuletea wahi waambie kwa kuwahadharisha hakika mula mlezi wenu ambaye anapasa mumwamini yeye peke yake na mfuatie hukumu zake ana rehema iliyoenea na kumfikia kila anayetii na pia anayemuasi kwa kuwa hafanyi haraka kuadhibu. Na lakini haitakikani mghurike na hivyo kuwa rehema yake kote kwa sababu adhabu yake hainabudi budi kuwafikia hao kwa Wakutaka kujitolea udhuru kwa ushiriki wao. Na kule kuharimisha vyakula kula alivyohalalisha Mwenyezi Mungu na kukanusha yaliyowafikia kuwa Mwenyezi Mungu kaudhika nao kwa vitendo vyao. Washirikina watasema ushirikina wetu na kuharimisha alichohalalisha Mwenyezi Mungu ni kwa mujibu wa mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kuridhi kwake. Na lao angelipenda yeye kinyume cha hayo na angelichukia tuyatendayo basi basi tusingelimshirikisha sisi wala waliotangulia. Na wala tusingeliharimisha harimisha kitu chochote alichotuhalalishia. Na waliokuwapo kabla yao waliwakadhibisha mitume wao kama hawa wanavyokukadhibisha wewe. Na waliendelea katika kukanusha kwao mpaka ikawafikia adhabu yetu waambie hawa wanaoukanusha je mnao shahidi wa kutegemea uliosahihi ya kwamba Mwenyezi Mungu amekuridhieni nyinyi mumshirikishe na mhalalishe mkatutolea. katika maneno yenu hamfuati ila kudhania tu na hiyo haitoshelezi chochote katika haki na nyinyi, si chochote si lolote ila ni waongo tu katika hayo mnoyadai. Ewe Nabii, sema Mwenyezi Mungu ana hoja iliyowazi kuwa nyinyi ni waongo katika madai yenu, Mwenyezi Mungu ameridhia vitendo vyenu. Wala hamna hoja katika ushirikina wenu, na kuhalalisha kwenu, na kuharimisha kwenu, na mengineyo. Na Mwenyezi Mungu angetaka amhidike, angelikuhidini nyote mkafuata njia ya haki, lakini hakutaka hayo. Kwa kuwa nyinyi mmechiari njia ya potombo Ewe Nabii waambie leteni wasaidizi zi wenu wataka kwamba kweli Mwenyezi Mungu ameharimisha hivi mnavyodai kuwa ni haramu wakihudhuria na wakashuhudia basi wewe usiwasadiki kwa sababu hao ni waongo wale matamanio ya hawa waliokanusha hoja za uumbaji na Qur'an inayosoma na ambao hawaiamini akhirah nao wanmshirikisha Mwenyezi Mungu wanamfanya yeye sawa na hao miungu inayoabudiwa kwa uongo